Bé, tarda. Gràcies per ser aquí a la popular que gira al voltant del procés constituent. Segurament doncs, haureu estat en algun altre taller, si no, el, ja veieu de què va, no? Les, les carpes estan organitzades per eixos i aquest és l'eix de principis constitutius. El, I al mateix s'ha parlat de principi de continuïtat jurídica versus ruptura, pensant en, pensant en els debats que tenim precisament més de la immediatesa en el, de la manera com es fa la ruptura democràtica en l'estat espanyol després hi ha hagut un, un apartat de debat, una debat sobre llengua i sobre països catalans, és a dir un procés que es a Catalunya però quin encaix donaria a altres territoris que volguessin incorporar-se en aquesta república i, i per tant en aquests que compartissin aquest marc constitucional i aquest tercer i últim bloc de debat de l'eix A gira al voltant dels de drets de la República Catalana. Bàsicament, ens acompanyen en Jordi Haria i la Raquel Prado per parlar de la interpretació i l'aplicació d'aquells drets que quedarien recollits a la Constitució de la República Catalana. La codificació de de drets, en, en cartes de drets, que ara ho, ho estàvem parlant, té algunes fites molt reconegudes no? doncs en, en, la, en la història de, de les lluites eh, eh, populars, com és l'assoliment de la declaració de drets de l'home i del ciutadà en la revolució francesa, malgrat que no sigui la primera, però sí que és la que té més transcendència com a mínim a Europa, i després la declaració dels drets humans de l'any 45, no? doncs aquest aquests drets que queden recollits en aquestes cartes de drets i després moltes constitucions també doncs, ho, han, ho han fet específicament, com s'interpreten i com s'apliquen. Us presento els dos ponents i així veureu també més o menys quin és el seu camp de treball i amb, amb què verserà la seva intervenció, la Raquel, en primer lloc és, és professora de dret administratiu a la Universitat de Barcelona i el seu tema és la nacionalitat i l'estrangeria. No? Per tant, doncs, tot aquesta, eh, aquest apartat de debat sobre la ciutadania, la titularitat dels, dels drets i el debat amb la universalitat de drets és, és un tema que és el que li més a, a la Raquel i el que doncs, aprofundirà en la seva intervenció. I en cas d'en Jordi, és, és professor de la Rovira i Virgili, de dret constitucional i ambiental i doncs els drets ambientals doncs, també un, un tipus eh, de drets que, doncs, que generen molt de debat en la seva aplicació. No? Serien aquests drets com a coneguts de, de, de quarta generació. No? I, doncs, també dona molt de sí al debat sobre l'àmbit del, del dret ambiental i, i els drets de quarta generació. L'esquema de la l'intervenció del, del taller és que cadascú dels dos ponents pugui parlar 20 minuts, Eh, més o menys, mesuraré aquest temps amb la idea que això donés pas al, al debat en forma d'intervencions doncs, o interpel·lacions a, a la taula amb la idea de que d'aquí poguessin sortir una, unes conclusions que ara us repartiré aquest, aquest full veureu al voltant de què han de girar les conclusions És, eh, hi ha tres blocs de, de conclusions no? en primer lloc si el que debatem aquí es podria convertir en una pregunta que formularíem a la, a la societat en la idea d'un fòrum social constituent no? Doncs diguem relativa, per exemple, a la ciutadania o relativa a la universalitat dels drets si això en un fòrum social constituent quan es sotmetés a debat es podria sotmetre a, a una consulta amb una pregunta concret no? intentar extreure, doncs de, de l'exposició i del debat quines preguntes es podrien formar, formular en el marc eh, d'un fòrum social constituent. En segon lloc, en els continguts concrets de, de la Constitució, imaginar-nos que, que, que està obert aquest procés constituent en la seva fase de, de redacció i quins temes de, que han sorgit en el taller considerem que haurien de ser d'atenció de, doncs, de, de prioritària des del nostre punt de vista polític. Hem, hem de perquè la, la ciutadania sigui aplicable i per tant la titularitat de dret sigui aplicable a totes les persones que en aquest moment resideixin a, a, en, en el territori de la República Catalana o doncs, qui diu això diu, diu altres qüestions que considerem lluites prioritàries i la tercera, molt lligada a, a les altres dues, és una estratègia més des de la mobilització política que pensem doncs, que pugui ser en aquesta línia. No? Si pensem que el nostre objectiu és el, aquest que ha assenyalat, per exemple, o, o, o algun altre, quines línies de mobilització, quines aliances, eh, quines campanyes es podrien desenvolupar per tal de que d'aquest moment fins al procés constituent i la culminació d'aquest procés constituent això es pugui guanyar. Aquesta seria la, la, tercera, la tercera part. Per tant, hi haurà aquesta part d'intervencions, hi haurà aquesta part de debat eh, conjunt i hi haurà el, el meu deure és recollir en aquests tres blocs el que s'hagi plantejat i el, els últims deu minuts, l'últim quart d'hora ens dedicaríem i hoia doncs, us exposaria el que he acabat recollit amb la idea de que fos eh, doncs, més o menys fidel al que aquí s'ha de, debatut i eh, donc poguéssim elevar-ho com, com a conclusions d'aquest taller l'última cosa que és important, com que tot se'n registra perquè doncs, tot el que aportaran ells i el que aportareu vosaltres eh, doncs, té un, un valor no? perquè és un debat de, de nivell i tot queda gravat, és important doncs, que quan feu les intervencions tant de les feu amb el micròfon perquè si no doncs, eh, no quedarà no testimoni per la història de, de la vostra participació en el, en el taller no sé si parlarà abans Jordi o la Raquel Sí? Vale. Eh, bona tarda, gràcies. Eh, bueno, com ha comentat l'Albert, jo parlaré del tema de eh, ciutadania, titularitat, i dels drets i principi d'universalitat. Intentaré ser molt breu, és un tema que podríem estar aquí mesos, vale? eh, però intentaré ser breu. I, i, i que conceptes importants a l'hora de treballar no? en un constituent aquesta temàtica. Primer m'agradaria eh, comentar una mica els conceptes que implica no? la ciutadania. Jo parlaré dels subjectes de dret. Vale? La, la, ja s'ha comentat la diferència. Jo parlaré del subjecte i eh, el Jordi parlarà de l'objecte, dels drets en si. Llavors, com a subjectes, vale? primer de tot, hem de dir, tots els subjectes de dret són persones, no? O sigui, això ho tenim claríssim, el dret civil queda claríssim la persona és un subjecte de dret però subjecte de dret no sempre es tradueix en ser subjecte de drets en els sistemes que tenim avui dia eh, i és per això, o sigui, per... volia distinguir quina diferència hi ha entre una persona i un ciutadà una persona, sabem que és una persona física i que és un subjecte de dret que existeix un ciutadà no ho és per ell mateix, sinó que un ciutadà és una persona que és membre d'una comunitat. Aquesta és la diferència principal. Un ciutadà no ho pot ser individualment, sinó que sense comunitat no existiria. A partir d'aquí es construeix la idea de la ciutadania. No? Des de sempre, de, sempre de, bueno, de les comunitats que tenim més... No? De, de, des d'Antic, els que més coneixem és Grècia, Roma... i més, Sempre ha existit la idea de ciutadania, fins i tot són conceptes que venen de Grècia, i sempre la ciutadania s'ha dotat d'unes regles, no? d'unes regles, o de, ja parlarem després, de, de com es construeix cada comunitat, que són el que determina què és un ciutadà i què no ho és. Ja hem superat fa molt de temps, pensem que Grècia i Roma eren molt avançats per al seu temps, però no tothom eren ciutadans, ni els esclaus, ni les dones, ni... tot això ja està superat, ja ho sabem. Llavors, eh, a, avui dia ja ens trobem, en general, en els estats, eh, en què tenim els ciutadans, vale? no hi ha tipus de ciutadans, sinó que hi ha una ciutadania i després una ciutadania limitada, per dir-ho d'alguna forma, vale? per, per fer la distinció. La ciutadania limitada, eh, podem centrar-la centrar en els estrangers, vale? perquè no s'hauria de considerar que altres col·lectius, que de vegades es pot pensar que tenen la ciutadania limitada perquè tenen limitat alguns drets, no s'hauria d'acceptar que es considerés limitada, com serien els presos, vale? I altres, els, els menors i altres col·lectius. Aquest any seria la meva visió. Però bé, bueno, llavors, la ciutadania plena seria aquelles persones d'una comunitat que gaudeixen de tots els drets, plenitud de drets, i la limitada serien en principi, els estrangers. Hi ha altres comunitats on poden hi altres diferències, però no és el cas de, dels, de, de, del nostre context, ni, evidentment, en un procés constituent s'hauria de permetre això. Què passa? De vegades sentim no, expressions com ciutadans de segona, ciutadans, ciutadans invisibles, etc. Això no són, no són construccions legals, sinó que són conseqüències d'un sistema que no articula adequadament el que és la garantia dels drets, parlarà també el company i tal, llavors acaben en situació d'exclusió o invisibilitat. Això no cal dir que es treballi, perquè hi si s'ha de treballar s'ha de treballar de manera que això no passi. Vale? És una feina molt important en qualsevol procés de, eh, constitutiu eh, evitar vale? intentar en el possible que això succeeixi. I eh, lavors quan parlem de ciutadania, vale? ja sabem que eh, a nivell constitucional, per exemple, agafem el cas de, de l'estat espanyol, eh, la Constitució no ens fa un desenvolupament del que és la ciutadania, sinó que relaciona, i normalment això és el que passa en tots els sistemes, la ciutadania plena amb el que és la nacionalitat. La nacionalitat com a terme jurídic. Estem parlant ara d'una nacionalitat com a tema jurídic i no cultural. Vale? I la nacionalitat és el que determina normalment eh, el tenir accés a la plena ciutadania, enteneu? En realitat, si agafem el diccionari de la llengua i busquem la paraula ciutadà, ens dirà persona que té un vincle amb una comunitat, política social, que li otorga uns drets. Si busquem nacionalitat, una de les excepcions és exactament el mateix després desenvolupa més enllà i parlar de les nacionalitats culturals i d'altres temes vale? a nivell legal la nacionalitat és equivalent a ciutadania és per això que quan diem que estudiem el dret de la nacionalitat el que estem estudiant és la titularitat dels drets dels, dels, dels nacionals que són els que eh, gaudeixen de la plena ciutadania a més les constitucions també sempre fan una referència, molt sempre pel sí, Jordi, que hi haurà moltes constitucions de tot tipus, però l'Espanyola les, les, i, i altres que, bueno, que hem estat estudiant habitualment fan una referència als estrangers, vale? sobretot a aquelles que estan codificades i que, serien, o sigui que, i que treballarien com un, com un capítol, eh, o sigui, com que en la qüestió dels, dels drets la qüestió de la, de la titularitat dels drets. Llavors, què diu, per exemple, vale? torno a agafar l'exemple de la Constitució Espanyola, perquè és la que treballem habitualment, què diu, per exemple, la Constitució Espanyola? Diu, els estrangers gaudiran a Espanya dels drets i llibertats recollits a aquesta Constitució, però no en igualtat, això no ho diu, no en igualtat als nacionals espanyols, sinó diu, d'acord amb allò que estableixin les lleis. I això ja implica, i per això deia, una ciutadania limitada, això ja implica una limitació de drets. Eh, per seguir, o sigui, a nivell de ciutadania es pot dir que hi ha una evolució dins del que són les ciutadanies i tal. Eh, o sigui, hi ha tres tipus no explicaré l'evolució, però hi ha tres tipus de ciutadania. que seria? Es reconeix una ciutadania civil, una política i una social. La civil seria com a membre d'una societat. No? i ha uns drets de participació, per exemple, el dret d'associació, el dret a la llibertat d'expressió i molts drets, no? el que coneixeríem com a drets civils, que normalment poden gaudir tots, o sigui, tots eh, normalment a les democràcies, Eh, tots els ciutadans tant amb ciutadania plena com limitada. Després hi ha ja la ciutadania política. Aquí ja entrem en un altre terreny. I aquí, que l'Albert comentava a mi tal, quan es pensa, no, i jo li deia, jo porto, no sé, des de que vaig començar amb això 20 anys o més, pensant, com podria haver-hi un sistema en què absolutament tothom vingués una ciutadania plena, no? Independentment de... El, de la seva nacionalitat, del seu origen i més. però aquí ens trobem a nivell fins i tot no només de, de, de tendències polítiques, de pensament polític i tal, sinó també a nivell de comunitat que normalment ens costa molt fer participar políticament a persones que acaben d'arribar què passaria si obrim la ciutadania plena a qualsevol persona que arribi, a estic teoritzant, eh? Això després nosaltres Qualsevol persona que arribi a la nostra comunitat i des del primer dia li deixem votar o li deixem presentar-se a un càrrec electe. Què passaria? Aquest vale, La ciutadania política és normalment el que més ens preocupa quan estem en un procés constituent. Què passa? Vale, I més a, a nivell de procés constituent avançat com és aquest. No estem parlant d'èpoques... Què passa amb, amb la ciutadania política? Què fem amb això? Deixem que qualsevol persona que vingui des del principi pugui accedir a aquests drets o no? L'últim tipus de ciutadania seria la ciutadania social. Aquí, vale, com a la civil, normalment les comunitats eh, que reconeixen els drets fonamentals, que volen treballar eh, un, els, els drets d'una forma inclusiva, tant els civils com els socials normalment la població en general ja accepta no? que hi hagi una, eh, eh, una universalitat dels drets o això ens imaginem alguns després ja hem vist també que a nivell de la ciutadania social després hi ha retallades, retallades de drets com és per exemple l'exclusió eh, a nivell sanitari a través del Real Decret l'any 2012 el Real Decret 16-2012 eh, que va limitar l'accés a la sanitat dels estrangers i d'altres ciutadans fins i tot, no només als estrangers i no ho dic perquè sigui una cosa pitjor que l'altra sinó que legalment o a nivell de, constitucional és més sorpressiu ¿vale? eh, però, però bé bueno, llavors sabem que hi ja, de vegades també pode haver-hi bases socials estiguin d'acord amb una limitació de ciutadania social vale? això és un altre tema a treballar llavors a nivell de construcció del que és la ciutadania no sé com vaig a temps a nivell de construcció del que és la ciutadania tant o si sigui, al marge de la ciutadania civil, política i social valent i per... això, conceptes molt generals que podem fer servir eh, hi ha tres tipus de creació de les ciutadanies que s'han anat donant no? que es consideren els, els, els tipus de, de, de ciutadania segons la seva construcció això seria la ciutadania liberal la ciutadania republicana i la comunitària això normalment són tipus que es donen en origen, ¿vale? normalment no hi ha una ciutadania després que sigui pura sinó que normalment mm. arribem a través d'aquestes fórmules la liberal normalment s'arriba d'una donar vale, des d'una de, eh, de transformació d'un estat que vol de repent, amb l'evolució històrica tal vol atorgar drets als individus vale. seria el, el, la construcció liberal de la ciutadania. I, des, I, evidentment, després pot seguir sent així i desenvolupar-se d'aquesta forma a eh, tot el, el seu marc i el seu context. La, el, hi ha la ciutadania republicana. La ciutadania republicana és aquella de construcció política racionalista. Som una comunitat que, entre tots, independentment d'altres factors, volem fer una construcció de ciutadania a més que sigui evolutiva no? i que es vagi construint des de la societat. Aquesta també es pot construir primer d'aquesta forma i pot derivar no? en una... Hi ha hagut processos històrics, per a però que millor han començat amb una, amb una construcció republicanista, no? republicana, de la ciutadania i han derivat en una liberal, amb el pas del temps. I, Eh, doncs, això passa entre tots els tipus. Eh, I, finalment, la construcció comunitària. Comunitària, podríem dir, però sembla una mica com republicana, no? Tota la comunitat ens posem a pensar el que volem i tal. Però comunitària, encara que es pugui desenvolupar com a republicana o liberal, normalment parteix d'una contextualització cultural, històrica i social que això també podria ser una mica el cas d'aquí, no? En realitat aquí es podrien donar totes no? Tampoc no, però ho siguin totes i aquesta particularment podrien ser una una, un punt de partida per a un procés constituent com el que s'està donant aquí, no? Després, com ho ha dit, no, no té per què ser pura, perquè això és un punt de partida. Després podem construir la ciutadania, no? En principi, com vulguem. Eh, i això a nivell de tipus de construcció no? del que és la ciutadania. Eh, què més? Eh, què passa més amb, amb, el, eh, amb, o sigui, amb la universalitat? ¿vale? La universalitat dels drets respecte a al que és? Eh, els tipus de ciutadania, o sigui, els tipus de ciutadà, la ciutadania civil, política i social i les formes de construir ciutadania. La universalitat en realitat és un concepte que a mi em sembla totalment transversal, no? i que ha de ser o sigui, transversal i per això ha de ser a, estudiat a part. No? És o sigui, com un element que s'ha de tenir en compte a l'hora de construir aquesta ciutadania. Els, els processos constituents poden derivar, com sabem, amb tots tipus de conclusions. La universalitat de drets és una cosa que donem per suposat i ja hem vist que no és així. I el company explicarà més coses sobre, sobre aquest tema i tal. Quan parlem d'universalitat, molts autors, vale, per saber de què estem parlant, és evidentment una universalitat vol dir un accés als drets de totes les persones totes les comunitats i en tots els temps, vale? són tres, eix, tres factors que haurien d'influir en la universalitat i que l'haurien de construir. Eh, aquesta universalitat de totes les persones, totes les comunitats i tots els temps, torno, per això deia, està tot interrelacionat, als tipus de ciutadania que ens hem trobat hi al d'edat a no? terme, com es podria construir una altra figura nova i meravellosa en què tots tinguessin accés universal. A mi m'agrada més dir accés als drets que titularitat dels drets Perquè jo si, si em fan escollir prefereixo que em do, o sigui, poder eh, gaudir del dret en a part de que el, el, la llei em doni la titularitat. Refeeixo gaudir del dret que no que em donim moltes titularitats i després no, el dret no us doni. Perquè això també ens passa molt sovint no, no, en general. Llavvor, tornant a això, eh, la, universal, eh, eh, la universalitat de l'accés la, als drets de persones, comunitats i tots els temps i tot el temps, tornem al mateix ens limita quan entrem en un procés de construcció, de construcció comunitària i de construcció respecte a l'altre i al que es farem de l'altre. I tornem per això a la universalitat, que és un concepte molt interessant, molt important, des del qual es podria construir realment una ciutadania inclusiva. No? La ciutadania dels residents no és una cosa que s'hagi inventat ara, Uh, tornem als grecs uh, a part que excloessin torno a dir els esclaus, les dones però hi va molta gent però bueno, teníem el concepte del resident que no? és del katoikos i el, resident, i el resident tenia uns drets això no és nou no ho hem inventat ara i no ho han inventat les constitucions aquí La... tornem al problema i torno perquè això és quan construïm un model de ciutadania que no té per què ser els models que han existit fins ara, hem de pensar i aquesta, aquí ja arribo no sé si vaig bé de... sí. Vale. Sí. Vale. i aquí ja arribo a no, les preguntes Són de, o sigui, les, unes vale. preguntes sí. oberts vale? però per explicar-les també no? No, per, no, no per donar resposta eh? sinó explicar-les aquí entraríem ja aquest model que volem crear que crec que, en general, la gent que estem en, treballa en aquests temes i tal, estem d'acord no? en buscar una fórmula inclusiva i, i generosa i, i, i no? comunitària i, i de resident, no? de catòlicos i tal. Eh, fins a quin punt estem disposats a obrir-la a nivell de ciutadania política? Com podrien construir una ciutadania inclusiva que atorgui a qualsevol persona que arribi al territori tots els drets polítics i estem disposats a fer-ho? Estem disposats a acceptar qualsevol persona que arribi des del primer dia a la nostra comunitat vale? i donar-li tots els drets polítics? Ens agradi o no la seva... Vale? Vagi, evidentment, sempre dins dels límits que establirem com a comunitat vale? dins de les regles no? de la nostra comunitat, no li posarem nom a les regles, lleix, vale? el que sigui, dins de les regles que nosaltres ens donem i tal, estem disposats a donar accés a tots els drets polítics des del primer dia, els socials, doncs estem disposats a donar accés a tots els drets socials des del primer dia, estem disposats a donar accés a tots els drets civils des del primer dia, Vale? Ja, ja hem explicat una mica quin era cada tipus i com us dic, normalment el més conflictiu és el polític vale? què passa si hi ha bueno, una immigració X tal, des del primer dia normalment això com es solventa de vegades es solventa en terminis no? home, si portes aquí tres mesos, no? si portes un any en ho pensem no? si portes tres anys serà més fàcil. També a nivell d'accés a la ciutadania eh, s'ha de dir que eh, hi ha sistemes més, o sigui, més, eh, més permeables que altres o més progressius. Vale? Hi ha molts sistemes d'adquirir la ciutadania amb uns terminis. Vale? Llavors, pensem que també hi ha fórmules d'accedir a, a la ciutadania quan l'hem equiparat a ciutadania plena i nacionalitat Eh, o sigui, si, sistemes d'apropar-nos a una ciutadania plena, que seria, per exemple flexibilitzar els requisits per ser resident només amb això ja seria una revolució però estem, segona fase segona pregunta, quin és accés a la residència i a la ciutadania ni que sigui amb unes limitacions polítiques, volem donar als estrangers vale, segurament si volem ser un estat que vulgui estar dins del context de la Unió Europea, serà totalment impossible donar la residència als estrangers de forma automàtica, perquè serà el, la legislació europea la que ens limitarà aquesta possibilitat. Entenem? O sigui que, a part d'això, abans no, que estàvem escoltant aquí a Escompanjital parlar de sobirania, sobirania fins a quin punt no? Jo no puc donar la residència als ciutadans automàticament ni que vulgui si no m deixen fer si no m'ho deixe fer el dret a la Unió Europea. Vale? Llavors aquest és un altre límit a l'accés no només a la a, la o sigui, a la a una mena de ciutadania, vale? a una residència ciutadana a una, li podríem posar un nom que en serà limitada, per la Unió Europea, fins i tot molt per sobre del que seria atorgar la nacionalitat. La Unió Europea no té competència en matèria de nacionalitat. Vale? I això era per acabar de completar. Llavors, si pensem, les preguntes eren qui volguem que gaudeixi de la ciutadania plena, diguem nacionalitat, volem una ciutadania, eh, eh, o sigui, una, un s'estrangés amb una ciutadania limitada o plena, i què fem si la Unió Europea no ens deixa donar la residència amb, un, no, amb unes garanties de ser subjecte de dret des del primer dia als estrangers, què fem? No? O sigui, què, què, què podríem fer? Per últim, la segona pregunta es relaciona més amb els tipus de, eh, de construcció de la ciutadania que he comentat, liberal republicana i comunitària, seria, però jo crec que aquesta pregunta en aquest procés està bastant, o sigui, en aquest eh, procés constituent està bastant resforç, o sigui, ja està és, volem una ciutadania activa o passiva no? republicana comuni, comunitària o liberal no? que seria la, la, la passiva la receptora de drets per part de, de la no? de, de, i jo crec que ja està, després a nivell de continguts a una possible constitució seria, evidentment la nacionalitat barra, o sigui, sinònim, ciutadania plena i, segon, les relacions amb els estrangers o no-residents. Vale? Aquests serien una mica els temes que hauria de tractar una Constitució en l'àmbit de la ciutadania-nacionalitat. I ja està. Gràcies. M'he no passat al final. Molt poc. D'acord. Vale. Ja. Ara us deixo amb Bé, eh, primer de tot moltes gràcies per, per ser aquí i, i gràcies avançades per la vostra paciència eh, L'encàrrec eh, consisteix en, en intentar analitzar els principis generals d'interpretació i aplicació dels drets amb una eventual Constitució de la República Catalana, per tant no entrar podríem dir amb els drets que es reconeixen sinó amb com el sistema de drets funciona Aleshores eh, jo, llevat alguna al·lusió substantiva en el de curs de la meva exposició, no, no em dedicaré a, a, a, a senyalar drets que haurien o podrien ser inclosos en, a, en la Constitució de la República, sinó el que senyalaré és el funcionament o les opcions que hi ha del, des del punt de vista del funcionament del sistema general de drets fonamentals en la Constitució. Abans d'això, però, m'agradaria, perquè serà el començament i el final de la meva intervenció, eh, fer una... Primer, senyalar als marcadors culturals que van lligats a la, a la idea de drets per, eh, per després concloure, al, al final de la meva exposició, i una vegada haguem vist com eh, els diversos debats que s'obren no?, en relació amb l'aplicació i la interpretació dels drets en, en un sistema constitucional X, els límits dels drets no?, a l'hora de construir el, el nucli axiològic, no?, el, el sistema de valors fonamental, d'una societat malgrat que generalment eh, els drets, els drets humans, els drets fonamentals acostumen a tenir bona premsa no? i de fet doncs, demanar més drets o demanar més reconeixement generalment és una cosa que, que sona bé, que té una, un, un cert apil, una, un cert, cert apil polític i jo intentaré modular això perquè també em sembla que és important a l'hora de prendre decisions en relació a com caldria articular els drets en la Constitució. Començo pels marcadors culturals, eh, acabava la Raquel referint-se a una idea liberal o una idea republicana de ciutadania. En realitat el mateix concepte de drets gairebé ens, ens porta de manera natural a una idea liberal de ciutadania, per tant una idea de, de ciutadania podríem dir passiva. Els drets com a, com a concepte són un, un artifici cultural relativament recent eh, que apareix no, amb, el, amb el primer liberalisme i que el que intenta crear és una esfera d'autonomia per l'individu per tant els drets tenen una matriu cultural una construcció teòrica que és eminentment individualista de fet hi ha una una conferència que pronuncia Benjamin Constant, crec que és el 1815, a l'Ateneu de París, que es diu de la llibertat dels antics i de la llibertat dels moderns, fixeu-vos que, no que utilitza la terminologia de drets, sinó que utilitza terminologia de llibertat. Diu, els antics, i això és cert, conceben la llibertat com a participació amb la comunitat, per tant, ciutadania activa, ciutadania republicana, els moderns conceben la llibertat com a àmbit d'autonomia, no? àmbit de creació de la privacitat i eh, això implica una, una concepció de la societat diferent en aquest sentit eh, el, els drets són un artifici cultural com altres no? eh, majoritaristes amb, amb, per exemple la idea de desenvolupament o de progrés en l'àmbit de l'economia o la idea de eh, ciència experimental a l'àmbit del coneixement que ens assenyalen no? un determinat sistema d'organització social i en aquest sentit jo només voldria posar entre parèntesi no? aquest atractiu que en principi exerceixen els drets perquè no hem d'oblidar que eh, drets i economia capitalista amb tot el que l'economia capitalista implica eh, tenen una relació mm, bastant eh, podríem dir eh, íntima no? mm. això ho recuperaré al, al final de la meva exposició en tot cas a partir d'aquesta idea dels drets com a creació d'un espai d'autonomia per l'individu, s'ha anat ampliant aquest espai d'autonomia no? amb aquestes diverses onades o generacions de drets, uns drets estrictament d'autonomia, no? els drets liberals, llibertat i propietat. Després drets de participació política que tenen més a veure amb la protecció de l'individu que, que amb una concepció realment comunitària de la, de la vida política, no? els drets democràtics, en tercer lloc, els drets que a vegades es designen com a socials, a vegades es designa com a drets de prestació. A mi la terminologia social o de prestació no m'acaba convençut, de prestació perquè té un marcador que jo crec que és incorrecte perquè els drets d'autonomia també requereixen prestacions de l'Estat. No? És evident que, per exemple, el dret de propietat requereix tota una força punitiva de l'Estat per ser defensat i és una cosa que en ocasions els ultraliberals no prenen en consideració. Jo diria més aviat drets d'impuls, no? drets d'ampliació de l'esfera d'autonomia de la persona, com són els a l'educació, els drets de sindicació, els drets amb l'àpid laboral, etc. No? i finalment una quarta eh, generació de drets els drets anomenats de solidaritat que tenen a veure amb la gestió i la participació amb allò que podríem anomenar béns comuns notòriament el, el medi ambient o la naturalesa que aquesta quarta generació de drets al meu entendre assenyala els límits de la categoria drets no com a bona categoria per afrontar eh, de manera podríem dir eh, completa els eh, problemes fonamentals que hi que d'alguna manera una societat contemporània ha d'afrontar els quals em referiré després, no? en el sentit d'una triple crisi, una crisi de sostenibilitat, una crisi de distribució, per tant de justícia i una crisi de, de diversitat. Sigui sí, com sigui, aquestes categories de drets que s'han anat incorporant en alluvió a la relació constitucional, en el seu reconeixement constitucional, en, en molts documents, impliquen tant una certa jerarquització. No? La, la jerarquització es pot produir eh, per dos motius, no? una jerarquització podríem dir substantiva, en què per exemple el constituent assenyala doncs, eh, indicadors de ponderació de drets, no? en el sentit de drets que són preferibles amb, amb altres quan entren en conflicte, o limitacions mútues de drets no? en el sentit que un dret eh, entra a formar part dels límits constitucionals d'un altre dret, com per exemple succeix en el cas del dret a l'honor i dret a la, a, i la llibertat d'expressió amb el sistema constitucional espanyol. No? Aleshores, eh, pot haver decisions constituents que a l'hora de definir el contingut dels drets predeterminin una certa relació jeràrquica, és a dir, una preferència per determinats drets en relació amb uns altres i en funció com s'articuli aquesta preferència, és evident que això genera un model de societat amb una cció o model de societat amb una altra acció. La jerarquització també pot ser processal en el sentit que les garanties processals de defensa dels drets estiguin escalades o jerarquitzades i que determinats drets tinguin un nivell de garantia superior a altres drets. Això és notori amb la Constitució espanyola actual, no? en queè els drets que nosaltres anomenaríem socials o drets d'impuls o drets de justícia no? notòriament estan recollits amb un sistema de garanties eh, més feble, eh, menys intens, eh, més, eh, menys invasiu no? que els drets eh, tradicionals d'autonomia. No? Aleshores, per exemple, la limitació material del recurs d'emparament o del, del que es diu l'emparament ordinari, el recurs als tribunals ordinari per a la defensa dels drets, marca una relació de jerarquia que d'alguna manera doncs, prioritza determinats drets enfront d'uns altres. Òbviament això marca un model de societat. En funció de les eleccions que tu facis pel que fa a aquesta jerarquització dels drets, encara que tu, eh, podríem dir, amb el text de la Constitució no diguis enlloc que uns drets són més importants que uns altres, perquè segurament això fa de mal dir, només en com els protegeixes, en quines garanties jurisdiccionals als idones pots establir materialment una jerarquia entre els drets i això òbviament té com, eh, conseqüències amb el model de convivència té conseqüències a l'hora de generar o no generar doncs, eh, relacions d'exclusió social relacions de justícia, relacions de repartiment equitatiu dels recursos o no eh en tot cas és bastant evident que aquest sistema de garanties que pot jerarquitzar des del punt de vista processal dels drets va molt lligat a l'aplicabilitat directa dels drets és a dir, els drets són aplicables directament en funció de com el sistema de garanties efectivament funciona no? aleshores aquells drets en els quals les garanties jurisdiccionals o les garanties no jurisdiccionals són molt reduïdes o estan bloquejades o són molt febles o són inexistents òbviament des del punt de vista de aplicabilitat directa, digui el que digui el constituent en el text de la Constitució queda manifestament eh, afectada, no? per, per tant no podem separar massa eh, el disseny del sistema de garanties l'aplicabilitat directa dels drets i això és crucial i no, no hi podré dedicar jo molt de temps però és un tema que, que us apunto perquè jo crec que és importantíssim a el sistema, que és el model de poder judicial que tenim mm -hmm. eh, és evident que els drets juguen com a límit del, del poder o com a impuls al poder a qui li correspon d'alguna manera garantir la seva efectivitat és a la tercera branca del poder, el poder judicial eventualment quan existeix un Tribunal Constitucional separat del poder judicial doncs també aquell Tribunal Constitucional les funcions que hi de jugar i per tant el model jurisdiccional que tinguem o que dissenyem és molt important a l'hora de dissenyar les garanties dels drets des del punt de vista sobretot els drets com a defensa de les minories després parlaré de la relació entre drets i democràcia que ens haurà un altre espai de reflexió um, d'altra banda una, una altra de, de, les, de les qüestions que es proposava amb el guió i que té a veure també amb aquesta aplicabilitat directa i amb aquest sistema de garanties és fins a quin punt eh, el sistema de drets és obert o estancat. És a dir, fins a quin punt els drets reconeguts explícitament en una Constitució esgoten els drets que després poden fer-se efectius amb una societat o només són una clàusula indicativa que posteriorment, no?, per via interpretativa, pot ser oberta amb algun sentit i per tant dir ampliar aquest espai de autonomia que defineixen els drets en aquest sentit jo crec que hi ha bàsicament dos, dos models de clàusula d'obertura, no? una clàusula d'obertura de, de, de caràcter substantiu que seria per exemple el cas dels Estats Units d'Amèrica, no? la novena esmena dels, de la Constitució dels Estats Units fixeu-vos que la Constitució dels Estats Units amb el text original no té declaració de drets i no té declaració de drets perquè va haver una discussió en el sentit de si incorporar drets a la Constitució implicava necessàriament limitar-los no? en el sentit que només serien drets aquells que estan reconeguts a la Constitució o hi hauria altres drets que reti el poble i que no estan reconeguts a la Constitució no? això en un primer estadi ho van resoldre no incloent hi declaració de drets i en un segon estadi no? les primeres nou esmenes de la Constitució dels Estats Units que entren en vigor quatre anys després de la seva aprovació, hi ha una declaració de drets en què hi ha una novena esmena que diu, en tot cas, els drets reconeguts en les vuit primeres esmenes no impedeixen a el reconeixement i la protecció d'aquells drets que reté el poble i retenen els estats. No? Això és una clàusula oberta material, per tant, que permet als tribunals, particularment els tribunals federals, d'incorporar nous drets que no estan explícitament al text de la Constitució en la pràctica jurisdiccional, sobretot des del punt de vista del control del poder. Una altra possibilitat de clàusules obertes són les clàusules de caràcter interpretatiu que lliguen no, amb els instruments internacionals de drets humans. Un exemple d'això és l'article 10 de la Constitució Espanyola, no? que diu que en tot cas els drets fonamentals reconeguts a la Constitució espanyola seran interpretats no?, d'acord amb el que diguin els instruments eh, internacionals de drets humans eh, signats i ratificats per Espanya. Uh, això permet als tribunals doncs, per exemple aplicar la, la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans amb la seva praxi jurisdiccional i això uh, no només no és una cosa uh, marginal sinó que ha tingut efectes importants per exemple en, en l'àmbit penal, no? en temes com per exemple els drets estats de detinguts o segurament tots vosaltres recordareu una, una sentència al Tribunal uh, Europeu de Drets Humans en relació amb allò que es va anomenar la doctrina Parot no? la doctrina Parot implicava un canvi de regles del xoc en la mesura que canviar per una via, via d'interpretació jurisprudencial la comptabilitat dels beneficis penitenciaris de manera que els beneficis penitenciaris amb aquesta nova doctrina aplicada pel Tribunal Suprem quedaven reduïts a zero no? és a dir, és molt diferent calcular els beneficis penitenciaris a partir del temps màxim que una persona està en presó que en aquells moments eren 40 anys que comptar-ho a partir dels anys que ha estat efectivament condemnada Clar, si tu comptes sobre 40 anys aquella persona podrà beneficiar-se no? de les disminucions de la pena perquè en temps real allò podrà passar 30 anys podrà passar 25 no? però si contem sobre mil anys de condemna és impossible beneficiar-se és a dir, el benefici penitenciari per tot sentit aquella persona no té cap estímul perquè reduï de mil a 990 no? o a 950 probablement aquella persona es morirà a barris no? per tant no és molt significatiu això és, eh, és un impacte, entre molts altres, que ha la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i que, per tant, és una clàusula d'obertura interpretativa que després es projecta en la praxis dels tribunals eh, nacionals i que pot tenir efectes des del punt de vista d'aquest reconeixement de l'autonomia la, de, de la persona. Això lliga amb una idea que és el constitucionalisme en xarxa, és a dir, la idea que en realitat la Constitució transcendeix el text de la Constitució d'una determinada comunitat nacional i que en realitat la Constitució està configurada per aquest text de la Constitució d'una comunitat nacional més el dret internacional dels drets humans, més la jurisprudència dels diversos inter... tribunals que s'ocupen d'això i que per tant l'acte constituent des d'aquest punt de vista, quan la comunitat política es constitueix a si mateixa, des del punt de vista dels drets, podríem dir que no té, eh, per dir-ho d'alguna manera no està escrivint sobre un full en blanc sinó que de fet és un actor més dintre d'un complex de reconeixement dels drets que transcendeix la comunitat nacional no? i en aquest sentit les clàusules d'obertura assenyalen amb aquesta podríem dir modèstia del constituent amb el sentit que el constituent per si mateix no exaureix tot el contingut possible dels drets fonamentals i que els drets fonamentals poden tenir un recorregut més enllà no del que la Constitució en si mateixa el uh, reconegui <coughs> dit això, si us fixeu uh, el plantejament que ha anat fent fins ara una mica d'acord amb el patró originari dels, dels drets, és que els drets en el fons juguen com a límit al poder i protecció de les minories no protecció de les minories necessàriament en un sentit numèric sinó sobretot, ben entès en al menys en la meva opinió de protecció de les minories en el sentit de la gent més vulnerable és a dir, un grup numèricament petit pot ser minoria des del punt de vista aritmètic però en canvi pot ser majoria des del punt de vista dels sectors de poder que ocupa no? aleshores protegir la minoria no es protegir els consells d'administració de les empreses sinó probablement protegir a les persones que sent majoria estan minoritzades pel fet de patir alguna situació d'exclusió social en aquest sentit sempre hi ha una tensió entre drets i democràcia en un doble sentit, quan estem en un sistema de democràcia molt institucionalitzada, de democràcia representativa, perquè com sabeu la democràcia representativa està molt, molt, molt mediatitzada, per l'opinió pública, i l'opinió pública no és una opinió pública necessàriament democràtica. Per què? Perquè eh, els mitjans que intervenen i contribueixen a la configuració d'aquesta eh, opinió pública no tenen una titularitat popular, sinó que són estructures empresarials que, òbviament, doncs, generen un discurs en l'opinió pública que orienta l'opinió pública en un sentit o en un altre. No? Per tant, quan nosaltres tenim una democràcia molt orientada cap a la seva condició de democràcia representativa, hem d'anar molt en compte amb això i aquí els drets fonamentals poden servir de factor de resistència factor de protecció de les persones minoritzades per algun sentit o per algun altre imaginem-nos però un altre model de democràcia un model de democràcia participativa un model de democràcia amb instruments notables de democràcia directa i per tant on l'opinió publicada és menys important a l'hora de configurar les decisions de la comunitat política no? en aquest sentit tornem a aturbar-nos amb una certa tensió perquè en realitat si ens prenem seriosament el caràcter normatiu de la Constitució la Constitució juga com a límit a la democràcia, límit a les decisions que pot prendre el poder constituït per molt democràtic que sigui, no? Aleshores, totes les decisions que predeterminem amb la Constitució si nosaltres al mateix temps dissenyem un sistema eh, podríem dir eh, polític Eh, amb, una, eh, amb amplis instruments de democràcia comunitària la Constitució de fet pot acabar sent un bloqueig no?, per al progrés d'aquests instruments de democràcia comunitària per tant com més densa és la Constitució no?, com més drets i de manera més precisa i més detallada reconeix la Constitució l'espai democràtic sigui l'espai democràtic representatiu que potser en aquest cas ens interessa sigui l'espai democràtic participatiu que potser aquí tenir un problema doncs eh, queda reduït o pot ser d'alguna manera intervingut per als garants dels drets que sempre seran, en tot cas, els, els tribunals. D'altra banda, la qualitat de la democràcia, com sabeu, està greument danyada en la mesura en què els poders públics democràtics en moltes ocasions prenen decisions que en realitat responen menys a la voluntat dels seus electors a les expectatives en relació amb obtenir eh, recursos en els mercats de capital internacional. És El cas més notable d'això és el cas de Grècia, no? en què el poble de Grècia decideix unes coses i en canvi les polítiques gregues van en una altra direcció perquè el govern grec necessita obtenir recursos senzillament per mantenir l'estat grec funcionant. De manera que al final, com heu vist també en el nostre cas, els governs i les majories democràtiques sembla que donin més missatges als mercats de capital internacionals que no pas als electors que els han escollit. No? Eh, en aquest sentit, la reforma de la Constitució espanyola del, del, del 2011 és un cas de manual d'això. No? Eh, Juny-juliol del 2011, la prima de risc espanyola està en una, en una situació molt delicada. Agost del 2011, per tant, amb unes possibilitats de debat públic francament molt reduïdes, perquè l'agost és quan la gent realment no llegeix diaris i fa altres coses. No? Eh, es... Eh, rep la trucada des de Berlín en el sentit que heu de reformar la Constitució i heu de eh, reconstruir la, la priorització de la despesa pública posant el servei del deute en el, en el lloc més, eh, més prioritari això es negocia entre la segona quinzena d'agost i la primera quinzena de setembre s'aprova amb la segona quinzena de setembre amb un debat eh, social i polític pràcticament inexistent i la poca cosa d'estat social que teníem amb aquesta discussió constitucional queda definitivament eh, destrossat. Doncs destrossada no? en aquest sentit s'ha destrossat eh, Sobretot des de la crisi 2007-2008 s'ha posat sobre la taula la idea del principi de no regressivitat dels drets, que és un principi important en la mesura en què contrarem el que estàvem acostumats, les polítiques públiques majoritàries tendeixen darrerament i sobretot en els últims 10 anys més aviat a desgastar els drets que ampliar l'esfera d'autonomia de les persones. No? I en aquest sentit, aquest principi de no regressió hauria de jugar és un principi també molt important per exemple en l'àmbit de la protecció del medi ambient en l'àmbit de les polítiques socials hauria de jugar com a límit negatiu als poders públics quan prenen mesures no? que deterioren el model de convivència que constitucionalment s'ha assumit. Aleshores, aquest principi de no regressivitat podríem dir que estava... Mm, implícit amb la cultura constitucional tradicional i que les erosions a la qual aquesta cultura constitucional tradicional ha estat submesa sobretot en els últims deu anys obliguen no, a buscar instruments mecanismes jurídics no, per eh, contraatacar en el sentit de l'erosió que pateixen els, els drets un parell de notes últimes en relació amb el, amb, el límits, amb els límits dels drets com a estic fora de temps ja no, esperen, estic amb bé. temps? perfecte Acabo molt, prop dos minuts, jo crec que arribo segur. Dues coses per tancar. Una, eh, abans quan, quan la Raquel parlava de, de titularitat ha començat per dir la relació aquesta entre drets persona. No? Eh, últimament, tant en l'àmbit, podríem dir, de la tradició política liberal com en l'àmbit de la tradició política, podríem dir, més comunitarista, apareix el debat sobre eh, nous eh, éssers titulars de drets més enllà de les persones humanes. En no? l'àmbit liberal s'ha doncs, desenvolupat de manera bastant sòlida eh, amb efectes constitucionals fins avui dia bastant limitats la idea dels drets dels animals. No? que és una cosa a reflexionar i en l'àmbit de cultures de caràcter més comunitarista, la idea dels drets de la naturalesa, una perspectiva cocèntrica dels drets, no? que, en tot cas, fixeu-vos que introdueixen un matís molt diferent des del punt de vista dels drets dels animals. Eh? Els drets dels animals miren els animals com a individus, per tant, responen a una visió liberal de les coses i l'única cosa que fan és traslladar aquest esquema d'individus, doncs, a les persones humanes, no a tots els animals, no? és a dir, ningú s'ha plantejat per exemple, jo que sé, els drets dels bacteris o els drets de les mosques, sinó que generalment són mamífers que s'acosten bastant a nosaltres i que sabem que pateixen, no? però clar, dels insectes sabem tan poca cosa que potser sí que pateixen i, i els hi podem aconseguir drets, però clar, com són molestos no? fixeu-vos que tots els grups ecologistes majoritaris utilitzen com a símbols bèsties amables no? dofins, balenes, pandes ningú fica una serp no? o, o una vespa, perquè són éssers així com a lletjos no? això demostra alguna manera les limitacions del, del paradigma liberal no los reconeixen drets no? perquè quan diuen drets dels animals no estan pensant en les mosques i per suposat no estan pensant en els virus no? que faríem el sistema de sanitat pública no? si reconeguéssim els drets dels virus uh, una altra cosa són els drets de la naturalesa a mi el, el tema de drets amb aquest, ja, i ara passo a l'última reflexió que volia compartir amb vosaltres crec que no és la millor manera de fer-ho però indiquen una cosa que és molt significativa que és la idea de recuperar els vincles és a dir, nosaltres hem estat educats amb una perspectiva molt individualista i molt de confiar en la nostra pròpia autonomia i en canvi se'ns ha fet opiar la nostra dependència extrema en relació tant amb les altres persones la gent que ens acompanya no? les nostres famílies, els nostres amics els nostres veïns, els nostres companys de feina com també amb el sistema biofísic que ens sosté no? i és aquí on per mi fa crisi el paradigma dels drets en sentit que si ens prenem seriosament una cultura política comunitària que posa en valor eh, les qüestions de responsabilitat en relació amb els altres responsabilitat en relació amb la natura responsabilitat eh, en relació doncs eh, podríem dir a tot allò que ens envolta no? i per tant una ciutadania activa amb un sentit podríem dir profund, que incorpora coses de, de nous moviments socials, per exemple l'ecofeminisme amb això és, és, és una font eh, doctrinal extraordinària no? en el sentit de posar en valor idees com el tenir cura d'er, eh, idees com la responsabilitat davant dels altres, etc. Doncs això jo crec que contribueix a modular ni que sigui una mica aquesta idea dels drets no? com a nucli del sistema per afrontar, i amb això acabo, el que jo entenc que en aquests moments són les tres grans crisis que tenim per davant, que tenim per davant com a humanitat que tenim per davant com a europeus i que tenim per endavant com a catalans. D'una banda, una crisi claríssima de sostenibilitat. El nostre model de vida no és universalitzable per una qüestió de senzill càlcul de la petjada ecològica. És a dir, si la petjada ecològica que nosaltres tenim es generalitza a nivell global, no hi ha prou planeta per sostenir-la. Per tant, crisi de sostenibilitat. En segon lloc, una claríssima crisi de distribució. Encara que sembli... Al contrari, perquè estem d'alguna manera bombardejats no? per, per missatges de publicitat, de societat de consum que, que ens amaguen això. La nostra segurament és de les societats més eh, inequitatives que hi ha hagut mai, si parlem com a societat global però fixeu-vos que fins i tot com a societat no global en la mesura que hem abandonat aquest esperit comunitari l'exclusió social tendeix a ser més àmplia i més dura. No? Hi ha molta gent que està al sens que mai participarà amb el joc polític per la seva pròpia situació d'exclusió per tant una crisi claríssima de distribució de justícia i finalment una crisi de diversitat és a dir, els drets són majoritaristes representen una determinada manera de mirar la humanitat, de mirar la convivència clarament eurocèntrica, clarament al meu entendre també eh, patriarcal i burgesa i per tant els drets tal com els tenim entesos són molt poc porosos a la diversitat cultural a la diversitat cultural a sentit profund i jo crec que nosaltres eh, en la mesura que un dels problemes que posem sobre la taula no, doncs és, és justament els dèficits que tenim no, de reconeixement de la nostra condició diversa, jo crec que seria bo que això, a l'hora de dissenyar el nostre model de convivència doncs ho tinguéssim en compte des del punt de vista també de ser eh, respectuosos o si més no sensibles amb, amb la diversitat dels altres i per tant això jo crec que conduiria com a mínim a una certa discussió sobre quants drets, quins drets i si només drets no? I, i amb això jo acabaria la... Vaja, aquesta presentació que com veieu s'ha referit a moltes coses he intentat no tancar cap tema i senzillament posar temes per, per als vostres comentaris perquè a mi sembla que aquí ens juguem bona part no? del, del disseny del model de convivència que, que puguem doncs, doncs, tirar endavant no? Merci Molt bé Ah, Donaríem pas a això, que et a, a debat. Jo us diré que serà el micro. Eh, moltes gràcies per les exposicions que han estat molt, molt, molt interessants. Eh, eh, potser no serà molt simpàtic el que, el que diré, eh, però... Eh, Parlat tot, heu parlat tot el temps de, de drets sí? en, en, quan parlem ara del procés constituent etcètera, doncs ens parquem tots els drets que hem de tenir en compte hem de etc tenint en compte l'oportunitat que tenim doncs partim eh, per fer una cosa eh, nova i tot el que està completament a les nostres mans la qual cosa és, és realment una oportunitat no? eh, però hem de parlar Eh, no més de tres, eh, per això deia que potser no serà gaire simpàtic o, o potser no hem de parlar també d'obligacions. Sí? Eh, per exemple, eh, en el tema dels de ciutadans estrangers, jo mateix ho sóc per cert, jo alemany, em dic Carles, eh, soc un alemany nascut a Barcelona, eh, visc aquí eh, des de sempre, de manera catalana per a alemany, que sóc una mena d'híbrid i llavors però bé, m'afecta la llei o sigui, tinc residència, m'afecta la, la llei eh, estant a la, a la Unió Europea doncs tinc els meus drets reconeguts si vingués d'Àfrica o d'un altre lloc doncs seria molt més problemàtic sí? de tota forma la integració la, la, la, la incorporació de persones estrangeres dins la, dins la comunitat sí? i l atorgació de drets i quins drets polítics, drets socials, etc. Els drets polítics, per exemple, eh, doncs, el millor un tema seria no, més, no, no parlar només de drets, sinó també d'obligacions, obligacions que també eh, comparteixen la resta de, de ciutadans. No? Quan parlem dels drets, eh, per exemple, això que, que és relativament nou a, a, les, a, a moltes societats, no? quan es parla dels sé, els drets dels, dels grans primates, els drets dels animals, eh, dels animals que es parla normalment dels mamífers, perquè tenen, potser, un, un món sens, sensorial, eh, emocional, etcètera, doncs, que s'acosta al nostre, o dels drets de la natura, no? eh, que són eh, eh, en, entitats que no podem expressar els seus drets només ens fan pagar les conseqüències si no els tractem adequadament no? però eh, pode... caldria expressar-ho pot ser per exemple Eudald Carbonell eh, parla eh, diu, diu que som l'ésser humà és el primer ésser amb consciència que hi ha a, que hi ha al món sí? i llavors com a ser ser conscient, ha d'agafar la responsabilitat sobretot el que existeix eh, al món. No? Que ser, eh, eh, eh, prendre la responsabilitat en, en, en el tracte amb en l'entorn, etc. No? Llavors, en la, en la relació amb, amb, el, amb la natura, amb el món animal, etc., com a responsables tenim obligacions. No? És a dir, eh, parlo això si no, si no hauria de contemplar també el, tot el tema aquest de les obligacions en, en el desenvolupament, o sigui, les obligacions que tenim com a ciutadans cap als altres, no sols els drets que tenim, sinó les obligacions que tenim cap als altres eh, i cap a tot l'entorn eh, per part dels ciutadans. I després hi ha una, altra, una pregunta d'un altre tipus. Eh, en relació amb la Unió Europea i eh, els drets, per exemple, de, dels immigrants, els estreners, etc., que la Unió Europea limita, com ho han resolt aquells països que tenen constitucions existents prèviament eh, a la pròpia Constitució Europea que potser tenien un reconeixement més alt eh, eh, dels, eh, dels immigrants o dels estrangers a les seves constitucions i que de cop està la, la Unió Europea eh, i que fa una legislació que ho limita com resolen aquesta contradicció entre, la, entre la, els drets constitucionals dels seus ciutadans i aquesta nova legislació europea. Gràcies. No, el ràpid, no Hola, em dic Roser soc de Feministes per la Independència felicitat per les proposicions crec que són molt, molt necessàries no necessari el que heu dit i almenys a mi m'ha fet reflexionar molt tenia una pregunta pel senyor que no me'n recordo el nom ara Jordi, Jordi perdó. Uh, aviam, que com, la meva pregunta és com uh, fer la Constitució amb un model obert tipus als Estats Units i alhora incorporar aquestes persones que estan al marge, és a dir, dones persones amb discapacitat etcètera eh, que es formen diguem eh, l'altre és el model de l'altre en extrem no? o sigui, la, el, el símbol de la diversitat com, com fer que tinguin espais de participació o creen un lobby o lobbies com es fa als Estats Units perquè incorporin aquests drets en la nova Constitució, és a dir, com combinar aquestes dues coses, un model obert amb reconeixement de drets o, o poder polític real d'aquests uh, altres no? d'aquesta diversitat Bé, gràcies Bueno, y un par de cosas. Eh, bueno, pues o sea, yo pienso que, que que la... que son procesos... Una constitución nueva, desde nuestra perspectiva, tienen que ir más allá de la declaración de... que ve de la Revolución Francesa, ¿vale? y es importante, evidentemente, en el momento histórico. Ningún duda, ¿vale? las masas consiguieron la ruptura con el feudalismo y una momento histórico importantísimo. Como la constitu como los derechos de la declaración del 45 estamos hablando que no dejan de ser constituciones burguesas vale que tengan muchas limitaciones y las nuestras propuestas tengan que superar eso. y en aquel sentido dentro de en la última parte que tú has así yo cualquier ciudad que ve tema aquí a trabajar y a vivir, viurate que sé de aquí y yo que volí evidentemente a partir de aquí el estado de que garantití tota la seva situació que li permet també complir en els seus drets, en les seues obligacions. I això no és difícil quan una comunitat val? és capaç de garantir i de respectar aquells tres que té la gent. Val? I qualsevol tothom que ha vingut de fora, en la mesura que té treball, té una sèrie de pot integrar-se en una comunitat, pot, eh? els nostres avis es, no es poden, o, o, o pares o mares, els que són més grans, ens poden ensenyar molt de lo que és la xarxa de comunitat i la participació en el dia a dia en nostres comunitats, no? Jo sé que ho porto a coses molt concretes, però si no, no m'entenc, no? Jo, jo entenc que després tal la lleus... Jo, sobretot, seria això, no? El tema de... de... Nosaltres tenim que pensar en això, evidentment, i, i hi ha una part que, evidentment, i, eh, perquè la, no, la nostra, vas? i jo penso que... que es la ruptura de la Unión Europea, claro es que eh, estamos... Eh, tenemos que hacer... yo no pienso vale en una constitución que esté condicionada con la Unión Europea en esta Unión Europea hablando, ¿eh? yo parlo de esta Unión Europea no tenemos que crear una otra que no pasa por la Unión Europea del Capital y el problema de Grecia es que bueno, no sé, ya todos lo saben van traicionar a un referéndum y a la propia gente que estaba por una política determinada en una otra, ¿no? Jo en aquest sentit penso que hem que treballar en, en, en això, no? Un parell de punts, també un percadunt. A mi, Raquel, no em faria cap por obrir l'accés a la ciutadania plena civil, política i social a tothom que vingués a aquest nou país que hem de construir. Eh, no sé si des del primer minut, però des de que o no sé què vol dir integrar se o participar de la comunitat política, perquè t'eguro que hi ha gent escolari que, no, que jo no considero vestir gens integrada, ni que queparticip en la comunitat, ni res ni més que, que no vegi més enllà del som mallic i som nascut aquí. Eh, però des de que una persona està establerta aquí i, i contribueix a la comunitat, Eh, ja sigui per renda o, per, o encara que sigui per impostos indirectes i està contribuint al benestar comú eh, aquesta persona va poder decidir eh, i inclús postular-se per, per, per decidir els destins del país on, on viu eh, després eh, els electors doncs, el triaran o no el triaran si es es postuli perquè la gent després no són tontos i llavors triem o no triem no? Eh, si això significa que, que, que no, això no casa amb les exigences de l'Union Europea com diu la companya, bogues en convides a mi ja m'estaria bé doncs, sortir de l'Union Europea però com que no, suposo que no serà el cas per la, per la, per la conjuntura que tindrem eh, bueno, doncs otorguem la nacionalitat a aquesta gent a partir de la residència com que en això, en això no s'hi poden posar doncs otorguem-la tampoc la gent no va escollint nacionalitats així al tuntunt la majoria d'ordenaments jurídics Eh, preveuen que si s'adquireixes una altra nacionalitat si no hi ha un conveni de la nacionalitat establert perds la d'origen i llavors la gent si s'establés en un país i opta per la nacionalitat d'aquell país lliurement el eh, raonable serà que perdi la d'origen i no serà un pas que farà de manera frívola o sigui, jo no crec que tinguem aquí un enllau de gent nacionalitzada capricciosament perquè ara em ve de gust al sol mediterrani o sigui, en fi... La gent és adulta, és conscient i pren unes decisions vitals de manera raonada. Per tant, jo per mi, en aquest nou país que, que hauríem de construir, absolutament a favor de que qui resideixi, treballi, visqui o treballi o no treballi o tingui una renda mínima garantida perquè bé, també potser no ens hem de posar més exigents en que tinguin feina els que venen de fora que igual que estan en les mateixes dificultats que els que la tenim aquí. No? Per tant, mentre contribuessi, encara que sigui a tipus 0 d'agravament a benestar comunitari i, i contribuessi aquí, que li obriria tots els drets dels civils, des dels socials passant pels polítics. A qual cosa em connecta una mica amb el que li volia comentar al Jordi que més enllà de, de, de, del catàleg de drets que, que incloem amb el text constitucional i que també és veritat que estic d'acord amb el company, dintre dels drets hauríem d'incloure com a aspecte eh, com, com a negatiu de la foto no? aquestes obligacions envers d'altres subjectes que potser no poden ser empuritat jurídica titulars de drets com els animals o l'espai o l'entorn, però que sí que en, en, en el negatiu d'aquesta pel·lícula ho podem contraposar com a obligacions o com a, o com a, com a deures de l'espècie humana envers ells no? i no tots els animals són tan amables perquè els braus a mica no me'l posin davant. vull dir, un dofí és un dofí però un, un brau Bueno, en fi, i, tam I també el moviment animalista eh, pretén protegint aquesta espècie eh, a menús contra de la tortura. No? Eh, per tant, el catàleg eh, de drets eh, és important, però sobretot és de que to veelles, és que aquests drets no estiguin distribuïts en més o menys protecció, com estan ara amb un nucli molt dur amb una protecció extrema, tant per la reforma constitucional com per delcós d'emparament o l'accés als tribunals ordinaris, després a un nucli Eh, bueno, més, més socioeconòmica que, que té una protecció intermitja i després un altre nucli de drets que és bueno, un, simplement un catàleg programàtic que inclús la pròpia Constitució diu que ha d'informar l'activitat pública o que els poders públics han de mirar de rebol els obstacles que impedeixin l'exercici d'aquests drets. No? Jo crec que hem de convenir que eh, no pot haver-hi aquesta distinció, aquesta gradació de protecció dels drets que no incloquem com, com, com a fonamentals en, propi, en el text constitucional i que tots siguin directament reclamables i tots siguin exercibles i, i que no es quedi com una manera de declaració de principis com tenim ara, que la nostra Constitució ara recull el dret a l'habitatge però com el que té un tío engranar, que ni té tío ni té nà eh, perquè no, no pots anar als tribunals ordinaris a reclamar efectivament que tinguis dret a l'habitatge no? O com es limita el dret a la propietat privada en, en, en, en, subjecte a la funció social que ha de tenir, però això eh, no doncs, doncs, doncs serveix exactament que res a l'hora de no desuminar una família. No? Per tant, eh, més enllà del catàleg, que és important sobretot incidir moltíssim en el nivell de protecció i que sigui homogeni per tots els drets i no que no quedi en un nivell programat. Hola. Eh, em dic Pepe i us volia dir que eh, en aquesta nova Constitució de la República Catalana crec que es haurien d'eliminar aquesta diferenciació que fem entre els nous vinguts jo treballo en una empresa multinacional a la qual eh, té fàbriques a Xina a Taiwan, a Estats Units a Namíbia i tenim una, un laboratori d'investigació i desenvolupament i constantment estan venint treballadors d'aquests països i clar, ells entren, treballen i adquireixen els drets laborals igual que els demés que estem a l'empresa des del primer dia però n'hi ha unes altres eh, persones que arriben al, aquí a Espanya, a Catalunya eh, que venen amb pateres que venen fugint i des del primer dia no tenen cap dret i crec que això és una discriminació contra aquestes persones i en aquesta Constitució tindríem que fer el suficientment oberta perquè aquesta gents puguin adquirir almenys els drets bàsics, drets bàsics a un sostre, uh, drets bàsics a un uh, accés a la sanitat i drets de la, a l'educació. Penso que per aquí per on hauríem de començar. Perquè uns que venen perquè venen per un altre medi, tenen tots els drets i uns altres que venen fugint no adquireixen aquests drets. Bé, jo estic d'acord pràcticament en totes les intervencions que s'han fet fins ara. En, el, en aquest cas vull dir que estic d'acord que qualsevol persona que visqui en eh, aquí eh, té els mateixos drets, els mateixos deures que els que ja hi vivim. Això per començar. Però jo volia anar una miqueta més enllà. Sabem que eh, això que acabo de dir no és compartit per una part de la ciutadania, ho sabem. Per tant, en vistes que serà una cosa que serà... Com, com una pedra que hi trobarem doncs jo m'agradaria que ens avancéssim els esdeveniments o diguésim en compte perquè és segur segur i no dic ni res de nou que això serà una cosa que s'utilitzarà i per tant diguem un compte i mirem a veure com ho podem combatre perquè el que sí que és evident quan hem de tirar endavant així, d'acord? Hi ha una, una pregunta molt concreta per a la Raquel i jo ens diré sí comquè eh, tamc clar com es resoldria el tema de, o com es podia resoldre el tema de la, eh, perquè s'ha parlat molt dels estrangers, però segurament i de la nacionalitat, però segurament també hi haurà un problema aquí la nacionalitat. Eh, hi ha molta gent eh, que és d'origen que prové d'altres parts de l'Estat, i, i que possiblement voldrà conservar la, la nacionalitat espanyola o sigui, com es, com es soluciona el tema de la, de la doble nacionalitat de la nacionalitat el tema de la doble nacionalitat té unes conseqüències efectes de dret perquè encara que la, Unió, que, encara que la República Catalana estigui fora de la Unió Europea si la gent manté la doble nacionalitat Espanya està a la Unió Europea per tant tens accés als drets per la via espanyola com es soluciona el tema aquest o com, com es podria formular tot el tema aquest Va, tenim Va. dues hores més Va, ja. <laughs> si us hem de tornar al micro ja només una petita cosa que m'he de ser dir com que m'ha semblat entendre que buscaveu un concepte nou a la residència a la ciutadania o tal bueno, eh, era bueno, una... a l'hora de desbarrar de, de, ja posats a desbarrar jo, jo eh, eh, sugereixo el, el tema de, de, de fer-nos paisans i paisanes que és un, que és un terme que no, que no fem servir com a subjecte de drets però que més enllà de la residència o de la nacionalitat o, o de, com li vulguem dir entre nosaltres en, en el nou país que es, es connecta molt amb els països catalans potser ens podríem dir com a subjectes de drets paisans i païsanes una, una darrera cosa que m'ha vingut al cap eh, vaig assistir a una conferència jurídica una vegada, em va cridar l'atenció perquè no havia pensat abans eh, un jurista que deia que pràcticament totes les constitucions i cossos legals jurídics eh, d'Occident estaven basats o sigui, l'eix vertebrador la columna vertebral eh, es, eh, es, vertebra, eh, eh, es, es construïa es vertebrava a la, i que era l'essència d'aquests cossos constitucionals o legals eh, jurídics eh, en torn a la protecció de la propietat privada que aquest era l'eix vertebrador entorn al qual es construïa després eh, tot, tota la resta del, del, eh, del, de l'aparell del sistema eh, eh, legislatiu constitucional etc. No? Jo no ho he analitzat en cap Constitució o i sigui, no sé fins a quin punt això és rigorós, és real o no puc imaginar que sí per tal com estan constituïdes les societats no? eh, però si fos així seria interessant examinar en quina mesura es pot evitar o modular aquest aspecte en una nova Constitució. Puc parlar allà o espero? La qüestió era, s'ha sobre... parlat molt dels drets individuals i de... després és, és el tema de la natura, etc. però els drets col·lectius dels pobres, i dels pobles, que és una extensió més moderna des de l'Associació la, de Universal de, de Drets Humans i dins d'aquests drets, els drets lingüístics, Eh, i religiosos, que si no sé que són col·lectius perquè no puguis exercir un dret lingüístic parlant sols, sinó que parlant d'un altre és la teua col·lectivitat o religiosos, la religió, la religió encara que es parla de religions personals sempre és una col·lectivitat que assumeix una, unes creences, etc. Eh, bueno, si sí, sí, sí. el tema aquest, aquest no s'ha parlat aquí penso que és un tema eh, important que a la nova Constitució Dins d'això estaria, per exemple, també el tema d'aquests drets culturals o religiosos que socaven drets universals, humans, està passant actualment, per exemple, en l'islamisme. No sé, com lluminaria els drets humans, el drets de la dona, amb els drets religiosos i la llibertat religiosa. Gràcies. <coughs> Em volia fer un incís en el que ha dit la companya, que s'ha de tenir compte que una part de la població no estarà a favor i una, una part de, dels grups polítics ho utilitzarà en contra i políticament i que s'ha de fer bé per evitar que no ens trobem com altres països d'Europa amb un auge del populisme i del feixisme per culpa d'això. Aquí, el discurs aquest és fàcil cal amb la gent i eh, que no que no tinguin, Que encara tenim la sort que dintre de tot no, no en tenim mitges. De Que hi algun cos. Com és a veure hi ha unes quantes preguntes eh, comencem ja, la primera pregunta era sobre què passa amb les constitucions europees anteriors a la a Unió Europea i què ha passat si concedien més drets no, als estrangers que el que és l'Unió Europea la, la, la això i des del un de vista des del meu enfoc, és el dret administratiu precisament haig de dir que quan he parlat de la Unió Europea la qüestió que del que és els drets que tenen accés als estrangers que seria un tema derivat d'aquest vale? però com deia abans és, moltes vegades és un problema d'accés el que és les polítiques de la Unió Europea el que treballa normalment és el que es diu vale? el que han anomenat la gestió de les migracions Llavors, a la Unió Europea que li preocupa molt és l'arribada de persones a la Unió Europea i el fet de que es puguin quedar. Llavors, dins d'aquestes... O sigui, a partir d'aquestes premisses de que la Unió Europea que li preocupa és la gestió de les migracions el que fan és posar unes lleis marc, dins de les quals et diuen com ha de ser una mica la, la teva política immigratòria. Però no et parlen de la teva política d'accés als drets o a la immigració. Vale? Amb la qual cosa, depèn del que estiguem parlant, ni tan sols les constitucions hauran d'haver fet una adaptació, vale? després si el Jordi sap alguna més sobre el tema, perquè jo no sé a nivell històric com ha estat l'evolució vale? de les constitucions europees, ho reconec, no? però en principi jo separaria el que és la preocupació de la Unió Europea per la gestió de les migracions, l'arribada de persones i el fet que es puguin quedar amb el que és després els drets que cada estat els hi concedeixi per això per exemple comentava com a, a nivell de dret de nacionalitat eh, primer perquè no té competència en dret civil i després perquè com que hi ha tots els sistemes de, de, de, de naturalització de les persones normalment són lents això la Unió Europea ja no li preocupa tant com tu vulguis integrar. La qüestió és l'arribada. ¿vale? El que té competència la Unió Europea és amb les fronteres comunes, gestió de les migracions, polítiques comunes d'immigració, etc. Després, a nivell d'integració, té polítiques, ¿vale? però va més per la via de les recomanacions i de, de les línies programàtiques de la Comissió Europea, etc. I a nivell de nacionalitat, i vinculo amb el que comentaves i tal, jo quan deia és més fàcil o sigui, eh, és més fàcil, no? la Unió Europea no té incidència a nivell de nacionalitat no, no em referia encara que seria una idea però servir com a procés de regularització d'estrangers perquè com tu has dit, no? o com heu comentat doncs la gent poc no vindria perquè diria no vagis a Catalunya que et fan català, o sigui, per fer broma, no? sinó que no, en principi no és, no sempre és, o en un percentatge moral no és el, el projecte migratori no és la nacionalitat o almenys en, en un principi vale? en alguns casos sé que ho és perquè vulguis o no és una nacionalitat europea i és fer-te primer al món a nivell mundial i això és una diferència molt important a l'hora de decidir un projecte migratori per, per moltes persones al món llavors però realment si, si Catalunya comencés a donar la nacionalitat a tothom que arriba a la Unió Europea també diria alguna cosa, perquè diria esteu jugant, vale? esteu forçant el sistema migratori. A partir d'aquí com es jugui dins de la Unió Europea amb el tema d'immigració, també dependrà molt si si, si, no, si no sortim, que sembla que la majoria de la població no està per la labor, eh, també dependrà molt si la qüestió és que seguim a dins o si hem d'accedir a la Unió Europea perquè ens poden posar com a condició d'accés a la Unió Europea un règim concret de immigració si estem a dins tens una mica més de marge no? doncs Espanya dona l'arrelament l'estat d'Espanya el dona l'arrelament a les estrangers en dos o tres anys al Regne Unit en 14 i Holanda mai eh? per dir alguna dins de la Unió Europea, quan ja estàs a dins i dins d'uns marges, ja tens una mica més de joc. Si has d'accedir, millor no pots posar les teves regles a nivell de, de gestió de les migracions o d'accés dels estrangers a través de les fronteres i de més. També és veritat que Catalunya no té una frontera directa amb un país extracomunitari, encara que vingui molta gent aquí. Haurien de començar a venir més en avió o a travessar naltres. Però bé, bueno, això ja són altres temes. Llavors, a nivell de la Unió Europea que afecta molt és, com es deia, el control migratori i això. A nivell de nacionalitat, no tant, però forçaria una mica forçar, no?, jugar amb els termes i, i demés. Però bé, bueno, eh, també he vist que tots estem una mica d'acord, no?, que la gent tingui accés als drets des del primer dia. Uh, es deia, no, fins i tot els polítics i tal, però aquí recupera el no, els companys i tal, que deien és que hi ha una part de la població que no voldrà i jo per això treia el tema, vale? no perquè nosaltres en principi, perquè estem aquí i ja donem per suposat que estem totalment d'acord no, que la gent tingui els drets del primer dia i que ja trobarem mecanismes de que la gent participi, no? com, com deia, tal, la gent participa o no participa. No? A nivell de participació s'ha de dir que ara hi ha els òrgans de participació, que és simbòlic, perquè és simbòlic, però qualsevol persona present als municipis, només municipis, pot participar als òrgans de participació, consells municipals i altres. Però la participació real es demostra al dia a dia. Això no, no, no cal arribar a un consell. Hahauem d'estructurar formes de participació i tal que, que fossim permeses. si estem a la Unió Europea més també per la Unió Europea. Eh, ah, ah, què vol dir I això era per què vol dir participar a una comunitat política. No? Són moltes coses. Avui hi ha polítics que et podrien dir si ja ja tenim òrgans de participació no, Doncs volem més. No? Volem que pugui votar, es puguin presentar eleccions fer una participació real no? plena amb, amb la ciutat amb, amb el que és la, els drets de ciutadania. Uh, no sé si em salto alguna perquè hi havia unes quantes. Eh, da, da, da, da. de paisans i... Vaig, em salto una perquè aquest serà llarga. La de paisans i paisanes em sembla molt bé <ríe> Fantàstic. <ríe> no que d allò, d allò, després la l'haurem de donar contingut i torear-nos aquí, no? a la Unió Europea i, i tot el més, però com a nom eh, està, molt, està molt bé. Tema de la nacionalitat espanyola i la doble nacionalitat. Uh, vale. Exactament, la pregunta és ¿es pot conservar la nacionalitat espanyola? És aquesta la pregunta, en el cas de les persones que la vulguin conservar. Com ho fem? Mm -hmm. vale. Això, que surt molt a les classes des de fa uns anys, evidentment, bueno, hi ha, hi ha tot arreu i hi ha molt i tal, i... És un tema que, no és per, per fer mal d'allò i un fer el Rajoy, però realment és molt difícil de respondre. Si estudies els casos que s'han donat al nom, i ja fins i tot ja ja, ja has escrit sobre això, no? Abans, de, no del tema de Catalunya, abans de que comencés aquest procés dels últims anys i tal. És molt difícil de dir, això és una qüestió política, perquè com que ha dit algú... No, no me recordo qui, hi ha un tema que és els convenis de doble nacionalitat també, d'acord? Vale? Llavors, és veritat que la Constitució diu eh, que no, es, no pot perdre la nacionalitat dels espanyols d'origen, no? no es pot... Però també és veritat que això no... Encara que sigui davant de la Constitució, els processos polítics són molt complicats i el que es demostra en tots els casos és que al final són decisions polítiques i no legals, la legalitat no té res a veure perquè si no que li diguin a tots els saharauis que van, que de més de 40 anys, vale? nascuts des, abans del 75 que van néixer espanyols d'origen i alguns d'ells no només van néixer espanyols d'origen sinó que a més eren militars espanyols i no hi ha forma humana de que recuperin la nacionalitat per poder tenir una nacionalitat europea bueno, la seva nacionalitat d'origen vale? Això és un exemple, dius. això és preconstitucional, perfecte, però és que és un procés polític. Hi ha processos polítics fins i tot, hi ha bibliografies i, vale, el, que es pot trobar sobre els processos polítics a, a, a, la, a la desintegració de la URSS, en els temes dels Balcans, etc sempre són decisions polítiques i fins i tot s'han donat casos en què per tenir el reconeixement internacional i sobretot de Nacions Unides ha estat el nou estat qui ha prohibit tenir la doble nacionalitat perquè Nacions Unides li ha dit si el 100% dels teus ciutadans volen seguir sent del estat explica'm la raó per fer-te independent i que jo et reconegui i això ha estat un problema en un parell de casos del Caucas, quant a la desintegració de la Unió Europea, que ells durant uns anys van haver de prohibir tenir la doble nacionalitat per tenir el reconeixement de les Nacions Unides i a partir d'aquí es va articular un procés per al qual qui volgués recuperar la, eh, us en realitat l'Òrgia no existia però eh, el que va passar és que Rússia s'hi oferia la nacionalitat russa eh, s'hi oferia tenir la doble des del primer dia, tots van acceptar Nacions Unides va dir però si tots volen ser de la o russos, perquè hem de fer un nou país, us integreu, no? Si tots, si tots han acceptat ser russos, us integreu a Rússia i ja està. Llavors va ser aquest país, aquests països petits vale? que van haver de prohibir durant uns anys tenir la doble nacionalitat fins que van tenir el reconeixement. Però això és un cas, hi ha d'altres casos que han deixat tenir la doble nacionalitat i no han tingut problemes perquè la majoria els hi era igual, no la volien per res. O casos en, fins i tot en què la pressió, vale? o sigui, el nivell de cessació s'ha de fer tanta pressió, com el, el tema, per exemple, l'exemple de, precisament el saharauis o dels kosovars, que ells mateixos, la població, no vol l'altra nacionalitat. I el si és igual no poder viatjar amb X anys i tot ho més, perquè perquè Kosovo no era una república iugoslava. Era una província de Sèrbia. Per forçar la independència és molt més fort la pressió que has de fer per demostrar que vols una independència de veritat quan tu ets una província de Sèrbia i no una república iugoslava, com Croàcia i tal. Llavors els seus ciutadans han estat sense viatjar, sense certs drets de, no, de mobilitat durant uns anys i fins i tot no, no estem reconeguts per a estats com Espanya aquí quan venen, si ho aconsegueixen venen com a pàtrides si sí, ho sí, aconsegueixen venir a Espanya perquè tenen una raó per venir venen com a pàtrides llavors tot això són jocs polítics el que digui la Constitució Espanyola si pensem que hi ha una independència de Catalunya la Constitució Espanyola primer de tot no sé què em digui el constitucionalista però jo crec que, que es canviaria Ui. què ha passat? No. Seran les piles Viles? No, Viles no, perquè va mal a Vale, és algo a passar. Bueno, doncs suposo, imagino que es canviaria la Constitució, llavors ja aquesta garantia, no? No, no. sabem si hi, hauria... si hi hauria... No, ha saltat la llum. Ha saltat la llum, vale. Doncs no, sab... no sabem si es donaria l'acord de doble nacionalitat. No sabem tantes coses que s'han de saber que és impossible, ho digui ho digui. I per últim, ja, perquè és un tema molt llarg, però, el, també s'ha dit, de vegades hi ha hagut declaracions i tal que dèiem, no, que la Declaració Universal de Drets de l'Home diu que no es pot negar a ningú la seva, no? la seva nacionalitat, no? l'article 15, mosquetes... Això també és interpretable. Hi ha casos en què s'ha interpretat... Veure, què... A veure, a veure. Hola. Ah, sí. doncs, això també, que és priva algú de la seva nacionalitat. No? Aquest article es va fer pensant en no deixar la gent com a pàtrides. Però els Estats retiren nacionalitats a les persones cada dia. O perquè t'has fet un altra, o perquè no has optat bé, tens pare i mare, no? I els 18, bueno, els 18 tens dos anys, els 20 no has optat bé, o perquè no sé què i tal o sigui, això no és un exercici que sigui no. oh, nacionalitat això es fa cada dia la qüestió és que hi hagi la llei que ho diu i que tu tinguis una altra nacionalitat quan no te la poden retirar segur és quan només tens una vale? no es pot expulsar algú de la nostra nacionalitat si no hi ha unes raons que respectin els drets fonamentals o sigui que, res que siguin respectuoses amb els drets que inclou per també, a través de la Convenció de Drets del Nen, en el 7 i 8, el dret a la identitat, que és nom, nacionalitat i filiació. Però una nacionalitat. No cal que siguin dos, ni tres, ni quatre. Llavors, com us dic, això és tot molt polític i no es podria saber. Jo, jo no ho puc saber. M'encantaria no, saber-ho i, i tenir Però aquí no. Jo no he trobat encara una resposta segura. És una qüestió de negociació i d'estratègia política i de decisions internes, també de dir estem disposats a renunciar tots o un percentatge, un percentatge suficient no? per demostrar... -te. És més política, com tot. Bé. Intento ser breu, tot i que he posat sobre la taula moltíssimes coses, Començo per, per aquesta idea de, de les obligacions, jo no diria obligacions, jo diria responsabilitats. De fet, si, si us fixau, quan jo concloia la, la meva reflexió, eh, posava en dubte de que tot hagi de gravitar l'entorn dels drets i segurament eh, el que hem de començar a pensar és que a major autonomia, per tant, amb major impacte en el nostre entorn, si en el nostre entorn natural, si en el nostre entorn social, major responsabilitat. Mm. qual cosa qualcosa vol dir, doncs, alguna manera, modular la responsabilitat que exigeix el sistema jurídic en funció de la capacitat d'incidència de l'impacte que té una determinada persona la qual cosa inclou també i afecta sobretot per mi rellevant des del punt de vista de les persones jurídiques que vampiritzen el sistema de drets no, doncs per d'alguna manera falcar les seves posicions i això doncs provoca efectes evidents tant des del punt de vista social com des del punt de vista ambiental per tant jo crec que tu citaves el del Carbonell des de l'ecologia profunda, això també s'ha treballat hi ha un filòsof jueu alemany que es diu Hans Jonas, que també ho ha proposat la idea és introduir un principi de responsabilitat fort eh, adreçat a equilibrar no, la nostra capacitat d'impacte en el nostre entorn, tant social com natural i d'alguna manera, efectiva nosaltres hem d'assumir que no només som lliures sinó que per fet de ser lliures som responsables i això implica òbviament limitacions i crec que aquest és el, el camí del constitucionalisme en el futur, és a dir encara que puguem imaginar constitucionalismes amb bateries de drets més àmplies, que es poden imaginar i no he parlat de drets emergents com el dret a l'alimentació, o el dret a l'energia o el dret a l'aigua, però en tot cas que aquests drets cada vegada es veuran més modulats per algun tipus de principi de responsabilitat a em sembla que, que aquesta és la direcció i que no pot ser d'una altra manera en relació amb, amb, amb les persones immigrades i la Unió Europea, només a, a nivell de complement del que ja eh, ha explicat la Raquel, que, que és l'experta eh, en, en això, eh, com ella deia, una cosa són el, la regulació dels fluxos de de població estrangers, dels fluxos migratoris que normalment no acostuma a tenir una regulació constitucional fora dels drets d'accés que acostumen a ser limitats, no, la, la llibertat de movilatòria, però sí que es poden mm, introduir determinats drets per als ciutadans estrangers amb el sistema. Com això no afecta podríem dir el flux migratori sinó que és un dret que li reconeixes, el que hi ha entrat això no té massa problemes per exemple és evident que dins de la Unió Europea hi ha sistemes més generosos que altres amb els ciutadans estrangers en aquest sentit doncs per exemple en el cas de Suècia els drets polítics dels ciutadans estrangers són més amplis que en el cas de França Bé, això des el punt de vista de la Unió Europea és indiferent i el fet que Suècia prèvia en el seu ingrés a la Unió Europea reconegués aquests drets més amplis als ciutadans estrangers no és pas una, una dificultat uh, i a ha... Vaja, hi havia una persona que ha fet una pregunta, però que ja ha marxat. Aleshores, bueno, dir alguna cosa, com a mi, per si a algú més li interessava, no? aquesta relació entre el model obert de, de, de reconeixement de drets i, i persones que d'alguna manera tenen algun tipus de desavantatge social. No? Parlar de dones, podem parlar també d'estrangers, podem parlar de, de persones en situació d'exclusió social que el model de reconeixement de drets sigui obert o no ho sigui, jo crec que és poc important des d'aquest punt de vista. Per mi el que és rellevant és, o bé si tractem això des d'un punt de vista patològic i per tant ho tractem a través dels drets, és a dir, considerem que són poblacions minoritzades i pensem que han de ser permanentment minoritzades i per tant l'única cosa que introduïm són mecanismes de defensa a través dels drets que realment tenen una funció eh, de... de combatre patologies no pas... ha tornat a saltar no? bueno, continu de no pas generar hegemonies o una altra resposta que per mi és més adequada si realment estem parlant de canvi social és processos d'aprofundiment democràtic no? que permetin que aquestes persones realment deixin d'estar en algun sentit minoritzades o deixin de patir exclusió social i per tant jo crec que els drets són una solució que eh, només eh, consisteix en un tractament paliatiu, però no pas en una solució al problema. Per tant, jo crec que en relació amb aquests col·lectius grans que tenen alguns tipus de, de situació discriminatòria a nivell social, començant pel més gran de tots, que és el cas de les dones, per mi la resposta està més en aprofundiment democràtic, en participació política, en visibilitat ciutadana, que no pas en una qüestió de drets, no? que per mi és un tractament, eh, podríem dir, paliatiu, però que no va al fons dels problemes. En relació amb la jerarquia dels drets, jo estaria bàsicament d'acord eh, amb... Eh, en el sentit que d'entrada és una cosa que ens pot, ens pot arribar a, a incomodar, també estaria d'acord en que segurament la jerarquització que fa la Constitució espanyola no és la que a mi m'agrada més però no sé si acabaria d'estar d'acord en que no hi ha d'haver jerarquia. Per què? Perquè sempre que hi ha un conflicte de drets l'hem de resoldre un sentit o un altre. Aleshores, si hi ha un conflicte com el que tu indirectament plantejaves entre el dret de propietat i el dret a l'habitatge, no? òbviament el nostre sistema el resol clarament a favor del dret de propietat relació amb relació al dret a l'habitatge el podíem resoldre en favor del dret l'habitatge el que jo no veig és com no resoldre en un sentit o en un altre per tant jo crec que sempre ha d'haver com sempre hi ha conflictes de drets és a dir, els drets representen situacions socials diferents que poden entrar en conflicte entre ells sempre la societat ha d'obtar sigui sí, directament amb la Constitució sigui sí, a través de la, de la interpretació de la Constitució que fan els tribunals sigui sí, a través del desenvolupament legislatiu de la Constitució amb resoldre això amb un sentit o en un altre i veig més enllà jo no exclò que dintre la Constitució espanyola actual es pugui limitar molt més el dret de propietat emparant-se amb la funció social i donar molt més terreny de joc al dret de propietat perdó, dret de, a dret l'habitatge. Per tant, jo crec que com els conflictes de drets eh, existeixen en una societat, jo crec que el que hem de decidir com a societat és d'alguna manera els nostres prioritats. No? I si pensem, i a mi em sembla que eh, és una cosa que segurament tots compartirem, que el dret de propietat, i ara aniré al, al que tu esmentaves, està ultraprotegit amb el nostre sistema, i això ho compartiria i segurament aquesta és una, una de les coses que ens faria pensar sobre un altre tipus de jerarquització no, dels drets de les persones en què potser la propietat mm, no hauria de ser un dret. En aquest sentit, fins i tot... Mm, hi ha maneres d'imaginar la propietat no pas com un dret, sinó ja definitivament com una funció social, no? és a dir, de privar-li de la condició de dret a la propietat i dir la propietat és una manera d'administrar els recursos socials com poden ser unes altres. No? Llavors hi ha béns que són d'administració comuna, i ha altres béns que són d'administració privativa, però ja no és una idea de propietat a la romana, en el sentit que el propietari té tots els drets sobre la cosa sinó de, el propietari com a gestor i per tant com a responsable no fixeu-vos novament en aquesta idea de responsabilitat en relació amb aquell bé no? al qual la societat li concedeix per dir-ho d'alguna manera, la facultat d'administrar-lo per tant, jo crec que algun tipus de... de, de norma de solució de conflictes entre drets de daverna i per tant la societat adoptant casos de conflicte no? en què prefereix, no? si afavorir unes determinades posicions socials en el nostre cas les majoritaristes les hegemòniques aquelles que tenen per dir-ho d'alguna manera doncs, els ressorts econòmics del sistema o bé afavorir doncs, la gent que està en una situació podríem dir menys, menys eh, favorable des del punt de vista social pel que fa dret el dret de propietat, el que passa és que és el patró dels drets. És a dir, els drets eh, són, us ho deia al començament de, de la meva intervenció, una, una construcció cultural com moltes altres. I per tant, ni existeixen totes les cultures, ni ha existit sempre la nostra cultura. I el patró dels drets, és a dir, el patró a, a partir del qual construïm la idea de drets, és el patró del pater paterfamilias romà i per tant el patró del dret de propietat. I aquest és, utilitzant una terminologia religiosa, el pecat original dels drets és a dir, és que els drets conceptualment estan dissenyats sobre el dret de propietat i el dret de propietat, com sabeu, és un tipus de dret que entre altres coses parteix de l'exclusivitat no? i quan arribem als drets de solidaritat és dir, quan parlem de drets sobre els comuns quan parlem de drets ambientals és quan aquest esquema dels drets comença a fracturar-se perquè no respon adequadament perquè la idea aquesta de una exclusivitat individual sobre un àmbit, no d'autonomia en el qual ningú altre pot entrar és que per mi aquest és el, el problema que hem de començar a intentar com a mínim mirar més enllà, Segurament, els drets són un artifici que ens poden servir per resoldre algunes situacions però jo no estic segur de que hagin de ser l'artifici fonamental de tot el sistema polític, justament per aquesta idea d'exclusivitat si parlem d'una societat on primen els valors comunitaris on prima el compartir on prima la solidaritat probablement aquesta idea forta de drets és una idea incòmoda i en aquest sentit no és veritat en sentit estricte que dret de propietat informi tots els models constitucionals occidentals de manera explícita, però segurament sí que és veritat de manera implícita. És a dir, és el model de drets i en la majoria d'aquests sistemes no només és el model dels drets, sinó que és un dret que acostuma a tenir una protecció molt forta. Fins i tot en el nostre cas, que està en el segon pis de protecció, de protecció en teoria, és a dir, no, no hi ha recurs d'emparament en relació amb la propietat, és que eh, la propietat té tot el Codi Civil per ser defensada. El, el, el recurs d'emparament en el fons no el té perquè segurament és sobre, vull dir, tu en els tribunals ordinaris per defensar la teva propietat, com heu vist en temps de sobres aleshores, aquesta jerarquització aparentment secundària del dret de propietat el nostre sistema no, no m'agrada molt utilitzar aquesta expressió pel, pel, pel que pugui ser malentesa, però sí que permet un punt de maquillatge, en el sentit de no, no li donem una categoria de dret de la fonamentalitat màxima però després li assignem uns mitjans de protecció legals que al final l'acaben sobreprotegir, no? i de fet ho esteu veient amb, amb la nostra experiència quotidiana. No? I finalment en relació amb els col·lectius, és que jo no estic molt d'acord amb els que tu plantejaves sobre el dret a dels pobles, no? que en tot cas no sé com l'hauríem d'incloure en el nostre sistema constitucional perquè no sé si hi ha cap poble dels que puguin exercir el dret a l'autodeterminació en el sentit de Nacions Unides dintre de, de, del que seria el territori de la República Catalana fora d'aquest que jo tinc dubtes de que tingui sentit amb el, el nostre cas fins i tot com a justificació no? de la nostra decisió democràtica de ser jo crec que això no ve pel dret a l'autodeterminació dels pobles sinó que ve pel principi democràtic volem ser i serem no? tant els drets lingüístics com els drets religiosos són drets d'exercici individual, és a dir, és veritat que tu no pots parlar amb, el, amb una llengua tu sol però en tot cas el que decideix parlar una llengua o parlar-ne una altra sempre ets tu no? i en aquest sentit eh, jo crec que el, al final tornem una mica a la idea de la jerarquia i a la idea dels principis de drets fins a quin punt eh, el dret a la llibertat religiosa pot corridir no? amb altres drets d'altres persones reconeguts amb el sistema Bueno, doncs això és una cosa que hem de resoldre en el sentit que quan hi hagi un conflicte no? per exemple entre l'autodeterminació eh, d'una dona no? i la llibertat religiosa d'una altra doncs segurament haurem de primar no? la llibertat de la dona en totes les coses perquè l'altra autodeterminança se s'autodetermina ell i autodetermina l'altra la cosa és manifestament inacceptable, no? Però dit això, eh, jo crec que en relació amb l'islam hauríem d'intentar ser tots plegats molt més curosos. A mi no m'agradaria, en franquesa, que algú parlés de mi i eh, plantejés que els meus patrons culturals són els mateixos que els d'un tipus de l'opus. No? Aleshores, jo crec que una persona que viu a un país islàmic o que és de llengua àraga o fins i tot que és de religió islàmica, no necessàriament ha de compartir el model de societat de l'islamisme, de l'islamisme militant, violent i, i d'alguna manera totalitari. No? per tant, jo crec que ser, perquè a més a més d'això, jo, jo soc, aquí tinc una mica de por en relació amb, amb les situacions de vulnerabilitat que es poden produir des del punt de vista de, de gent de confessió islàmica al continent europeu, justament per aquest fenomen terrorista. Jo crec que tots plegats hauríem de ser molt curiosos de separar el que és islam, que és una cosa, del que és l'islamisme radical totalitari no? I, i, per, i en aquest sentit jo crec que el totalitarisme, ni l'islàmic ni el feixista ni cap altre hauria de tenir cabuda en, en un sistema de la futura república catalana però això no implica que nosaltres siguem respectuosos amb altres maneres d'entendre la família amb altres maneres d'entendre la relació amb la transcendència, etc. No? Per tant, jo crec que aquí la reacció eh, és, és clara, és a dir quan els valors fonamentals de la, de la comunitat republicana quan els drets eh, que estan associats a la dignitat de les persones són amenaçats per l'exercici d'un dret que pot ser la llibertat religiosa o pot ser un altre dret, per exemple el dret de propietat no? No? poseu algú de vosaltres els casos del desnonament no? dir, si el desnonament d'una família que queda al carrer no afecta la dignitat d'aquella família que algú m'expliqui que vol dir dignitat no? aleshores això en el fons tornem al tema de com resolem els conflictes de drets. Perquè en una societat complexa eh, hem d'admetre no, que els drets poden respondre a interessos i visions de la societat diverses i en cas de conflicte no, doncs algú ha de decidir. No? I en aquest sentit, jo crec que la cosa que tu plantejaves és preocupant des del punt de vista d'aquelles persones extremes tant en el món islàmic com en altres móns, però jo crec que això no té tant a veure amb la llibertat religiosa com en impedir que hi hagi persones que projectin la seva autonomia a decidir què fan altres persones amb la seva i en el cas de les dones a mi em sembla supertransparent això és a dir, una dona eh, musulmana pot tenir un concepte de societat diferent d'una dona eh, atea o d'una dona eh, cristiana no? però en tot cas el que és inadmissible és que algú prengui decisions per aquella dona, per molt musulmana que sigui no? i aquesta per mi la tocada i aquí no hi ha llibertat religiosa que valgui senzillament això és inadmissible jo ho veig inadmissible no, no, no, no és una cosa que, que per mi entri en l'ecursió no sé si m'he deixat res bueno, ja, ja us havia agraït la paciència abans moltíssimes gràcies ara a tot el passat heu tingut molta paciència amb nosaltres sí, que, que tenim un conflicte de drets perquè okay, nosaltres tenim el dret d'estar aquí però els treballadors que estan fent feina però algú tenen dret de començar a desplegar simplement el, el meu deure que tampoc era fàcil era intentar sintetitzar les coses que s'han dit a mi que com a pregunta per un fòrum social constituent seria si tots els habitants o parres residents de la República Catalana haurien de tenir accés als drets civils, polítics i socials i ciutadania. Això és una pregunta per condicionar el constituent. Com a continguts de la Constitució s'han plantejat moltes coses, però algunes en les quals s'ha fet més èmfasi amb gradació de drets, revisar la que ha establit fins al moment la Constitució espanyola que perjudica els drets socials. Això, primer s'ha que no, després s'ha dit que alguna gradació d'haver-hi, si més no revisar el que ha passat fins ara no? en un sol lloc, flexibilitat per esdevenir ciutadà de la república això també s'ha plantejat d'alguna manera drets civils, polítics i socials per a totes les persones residents és a dir, una cosa de la pregunta que formulàvem l'altra és que aquí s'ha pres partit perquè, perquè fonamentalment fos aquesta la línia política a defensar i en un quart lloc un principi de responsabilitat fort envers l'entorn de la, torni la comunitat la comunitat que seria un enfocament més encertat dels, dels drets de quarta generació i de tercera en, en aquest cas no? i per últim com a estratègies d'acció dels moviments socials s'han plantejat molt poques però mi, si alguna que s'ha plantejat és no donar per feta la universalitat de drets en la qual teòricament vivim sinó apuntar a la contradicció d'aquests drets teòricament universals però que no, no són tals no? com a manera de generar unes aliances i, i apuntar contradiccions d'aquest sistema de, de drets. No sé si algú troba faltar alguna versió, si també ara ho podem fer, però sí que hem de, de posar-hi fi. Eh? I moltes gràcies que haguem accedit al temps és senyal de que, que s'han intercanviat idees molt bones i que hem aprofundit.